Itzas kon la roska egunon. Kaixo egunon. Hondarribiko beste in, beste inguruan itzaingo dugu, herriko besten barruan, irailearen 8 ospatzen den, ba, alardeari buruz ere, eh, mintzatuko gara. Zo Jaizkibel konpainiako partaidea zara, da? Bai, partaidea naiz eta momentu honetan Jaizkibel konpainiako kapitaina naiz. E, noiz noizasi sinien, noiz ase sinien zu parte hartzen? Ba ni nago hasieratikan, 20 urte daramagu ja honetan laniean eta ni n momentutan ba egonitzen baita ere, ba ba, mugimentunen atzetikan. E, Jaizkiber konpainia osatu zen lehenen gurtetan, ni hor negoen ere, nahizta parte ez zen edo aurdu negoen, bularra emate, mono harrapatu zidan, urte batzuk, ezin nula parte fiziko hartu, bine, mono beti egonduna iz, mm -hmm. e, beraiekin, e, bai, atzetikan, apoio bezela, eta ja parte hartu nuen, ba, nere txikina bi urte izan zitunean, Zarra niern nahi sorritzen mina 1000 2000 inguruaren jasenitzen, e, lehenenguruan ateraginen bostak familio oso ateraginen. Sentsazio sentimenduen inguruan ere asko itze hingo bueno, itze hingo edo saiatuko gara itze egiten. Aipatuzu ja oi urte iragand direla urte asko eh, iragand dira, zeintzuk izan ziren zure lehenengo sentsazio sentimendu hoiek? Bueno, ba, lehenengo pauso eman zenuenean eta hasi zinenean, ba, bueno, ba, parte hartzen modu aktibo batean zure herriko bestetan. Ba, sieran eh aipatu zenia, bueno, entzununean e, makumea partartu basutela, ba, nire, ba, erreflexio batekin nun, zen, bueno, ere momentu horretan ez nun, ez nintzen ez dare planteatu. Ez beharra hori, ez, nigu ustora egon bezela. Nire lagun batzuk parte hartu nahi zuten, eta gero beraie entzuntan, ulertu nun, beraiek ere basutela, ba, eskubidea tetzeko, zen, azken finean, erriko jendiagera gure jaia da, guk ere hori ere bizitzen dugu, eta e, gaina ondarbin, kanpoko jendiare parte hartu, na, hartu desakela, ba, gu ere bai eta ba, ez dakit, ba, momentu batean ja ulertu nuen, hmm. nahiko errex ulertu nuen aukerari, eta inoiz ez nuen pentsatu, hain ba, zaia izango zela, hmm. lauko pausua edo lauko gauzak aurrera matia. Guztiak badaukago inguru bat, familia bat inguruan daukago, bizi ditugu, pixka bat, zein zen, engara hartako momentu horretako, eh bat giroa, zure kasuan Ba nere kasuan zen ni familie osua eta lagun sati de bat e, betiko alardenen aldekoa sirela eta beste alde bat bueno ba, ni ni bezalako reflezioin ondoren ba era bakirrenun eh ikusi genuen e, aukera bono, ba, egokia e, eh lenen gurte ja naiz eta bueno postura hau hartu eta guk pentsatu bemakumiak basutela ekun, ba, genula eskubide parte hartzeko ba ni aurdun gelditu nitzen, beratzeun talarrogeita maseian, eta bat neukan. Eta ordu momentu horretan, e, bueno, ba, momentu oso klabe izan zen, eta ordu nera abakia jazgen un hartu bikote bezala, bak, bezala baizik eta pentsatu genun ban niskar horrek ere izango gozitula bere eskubideak eta ordu hori izan zen guretzako puntu bat, oso importantia ba, ba, ba benetan emateko. Ingurua jarraituzun zen, ba, batzu jarraitu genun alde batetik eta besteak bueno, bezaldetikan. Eta den boraren poderioz ba, gauza dire erresten, eta orain jarremana nahi Bueno, lagunekin nahiko zendoa dakagu, eta bueno, naiz eta horrein dikant jarraitu zati dura batzuk. Iakera hori aipatuko dugu, izan ere urteak bueno, ba, iragan direlako, pasadira, ortea dira eta baitare ikuspuntuak aldatu daitezkelako, herrian bertan. Gauza bat da, edo izan daiteke, guztiok ikusten ditugun irudiak komunikabide ben, e, bitartez, edo presente gaudenean, herrian bertan, kalean, Baina, e, bueno, naiz eta irudi gogorrak izan momentu zehatzuen batzuetan, urtean zehar piska bat pentsamentu aldatu egin dela esan dezakegu. Bai, dudarik gabe. Eh oraingo egora estu serrikusirik lehenengo urteetako egorarekin. E, ni oroitzen naiz lehenengo urteetan, ba saia zela eguneko bizitza ere. E, Ososogorra zen, ni lan aitetenun ondarbin bertan eta em, Es egunero, baina bueno, basarritan topatzen genitun aurpegitzarrak, eh ni momentu askotan fantasma hitza erabiltzenu, zen fantasma hitzen, ba sentitzenitzen itzen, ba ikustezina bezala edo toki askotan eta gauzo hioek eh, sorionez aldatu dira. Eh, ni orain erriti, erritikan, bueno, la Sainavil, eh, sumatu da azkeneko urtetan eh jendea gero eta gehiago bueno, gaitula, eh harremanekin dire normalizatu orokorrean eta eh, ja beste giro badago horionez. Bai egia da, eh, jaia ingurutan bueno, ba sumatzen dela tentzil hori, bion edosein gabonetan, beste jaietan, sorionez eh, aldatu da eguera. Bueno, izaskunea, ipatu dugu baitare, bueno, e, denboraren poderioz baitarikus puntuak aldatzen e, aldatu direla, kasu askotan, esan barra dugu hori errealitate bat da, ala ere, zuek bueno, urte asko, denbora asko dara matzazue, aipatzen elkarrizketa. Hau da, elkarrizketa, itseiteko bagunen sortzeko beharra, eskusa baltazunez, e, askotan, e, bueno, aurkestu zarete, edo prestegon zarete, elkarrizketa horiema Ateco, es da er izan hasiera batean ez da. Ez da izan, ta ez da orain indikan. Egupress e gara, ta gaude beti hitz ba, egiteko e, uste dugu kauza konpontzeko hitz egin behar dela. Egia da e, askeneko urtetan ba, sumatu dugu herritarre ba, gehiengoa ba, ari zagula hurbiltzen eta asok esaten digutela hori ba, bueno, ba, hittzen marko genula edo bilatu barko genula olako olako uneak. Ellan bat egin da aurten ja ba, e, gazteekin beraiek ere behar hori ere sumatzen du es eh, ikusten dute ere, ba zerbaiten barkosala eta igual zerbait hori izango zen, ba bilatzean nunbaiten mai bat eta mai horretan bain bat agente desberdin parte hartu eta lehenengo aldiz hasi e, gailoneri ba, eta hitz egiten. Ortesu urte, bueno, ba, alde batetik Jaizkibel konpainian gero eta parte hartzea handiagoa dago, horrek onkitzen ditu baitare, ba, familia asko, kaso askotan, ba, bueno, behar bada familia guztia alarde tradizionalean, alardean parte hartzen du eta beste kasu batzuetan berbada es ez, ez? baina eztabaida hori poliki poliki inez eta mantsoa izan e e etxe barruan ematen ari dela, gustu duzu. Bai, bituni nire kaso nire kaso konkretuan nire familia ba nuke denak alarde tradizionalak direla. Ta bueno, ba, urteak pasala, ba ni sumatzen dut beste, beste ikuspegi batekin ikusten gaituztela, harremanak ere desberdinak direla, ni orainba lengusoekin eta familiakin ba bueno, desberdina da ta Orduan, eh, errespetu puntuari lortu da, eh, urtea pasata, egila da, zukeipatu duzun bezala, asko handitzen ari garela. Hmm? Gazte asko parte hartzen ari dira, eta orduan, eh, momentunetan ikustu tila familia gehienetan, badutekide baten bat edo esaguna biongeio, bueno, biongeio, norbait urbila ba, gurekin lata ordun horrek ere irekitzen ditu ikuspegiak aipatuko dugu sortzen diren egoera kezkagarrri batzuen inguruan olio baitare zuen ustez nola e, konpondu. Oii nola aurregin etaiek nola konpondu daitezken. E, Baina hori aipatu aurretik e, gogora ekarreko ditugu baitare iaz e, izandako ba, egore batzuk ez izan ere zelako ba, erSA izan ez tarere jaizibel konpainerendako bizi izandako guzte hori bizitze ezta. Bai, e, Iaz, Ias e, arratzaldian beresiki oso oso gorra izantzen guretzako. Eguna ederra izantza, oso polita bai eh Guadalupene portuan jendeekin egon ginen momentutan, million arratzaldia kale nagusia benetan e, bortitza izantzen guretzako, bereziki gure gasteentzako, eh. Oso gaizki pasa zuten ta gu ere, bai. Mm -hmm. Ordun bueno ba horren ondorioz e, Ias ja era bakirrenunk, ba gu ba, errespetu bat merezi genula, eta ordun ba, plastiko beltzekin ez genula pasako. Zen uste dugu, e, horren atzian izkutatzen denean, e, horren esan nahi dut plastikoa edo kareta edo berdintzait erresagoa da, ez, impunitate batekin egotia, ba, insultatzen edo hainbat gauza egiten. Orduan, e, garbidak agori ezin dagula onartu. Nik uste dut, pertsonalki, badirela beste moduak... E, desadostasuna expresatzeko eh nik ulartzen dut e, hainbat jendia ez badagoa dos badaukala bere eskubidea ere desadostasuna hori e, erakusteko minon beti ere errespetuari errespetua, errespetua nagusitu ibar dela ta ordun bilatu barko zutela beste modu bat ba, beti ere errespetuz ba asaltzeko bere desadostasun hori. urtero bueno, errepikatzen den irudi bat da kale nagusian gartatzen dena. Naiz eta hor ba ikusten e, dugun urte urteen, bon, bueno, yendo multzo handi batean biltzen dela ta plastikoak, plastiko beltza hoiek kasu batzutan beltzak, beste urte batzutan izan dira beste gauza batzuk, bueno, bertan daudela zure ustez hori hondarribitarren sentimendu nagusia da, hondarribitar geienak edo geiengo batean horren aldekoak dira zure ustez? Nik uste dut, ondar bitar eh, batzuk, hor eh, daudenak bereziki, eh, horrela nahi dutela dira bere desadostasun hori. Eh, ondar bitar eh, bezala gehienoa ez dagoa doz eh, asalpen horrekin, ez? Eh? Nik eh, personalki desberdin zen dut betikoak eta ditradizionalak. Ni bai uste dut, eta gila da ba, gehienoa eh, alarde tradizionalaren alde da gola edo eh? Binen e, gutxi batzu gelditzen dira kale guzian eiten dutenak hori. zen nabarmena da beste toki guztitan ez da gola eser eta dagondarbiko jendia ere. Beste kaletan, Guadalupean, Portuan, ez? Gaur egun giro aldatu da sorionez eta azkeneko urtetan bereziki nabarmena izan da. Ezen ez? bat apoio jasodegun erriko jendian. Neizta ez egon gurekin adoz, baina hurbiltzen dira eta hori sumatzen dugu ordun Hor gelditzen da ba... Ez dakindola san, lultimo bastion, edo hor gelditzen die batzuk eta horiek itxekin dira hortara binen geien guaz dago alde. Berezik, i, e, aipatu nahi dut, ian, e, joan ten urtian, e, bai bede atzian eta marrean, gertatutakoa gertatu ondoren, e, jende unitz, hurbildu zen guregan apila-pila pila bat esanez etzirela doz horrekin. Mm -hmm. Naizta ez egon adoz gurekin ere, binen modu horiek etzirela beharrezko moduak mm -hmm. eta bon horrek e, lasaitzen gaitu ere. Egu ere hori konpontzea horreo pauso bat izango zen ez da? Bai. Nikuste uste dut horrekialazaituko zula giroa eta orduan, orte aurrera errexego izango zen, aipatu ditugun e, uneak hitz egiteko edo, e, niretzako lehenen da, ez? Mm -hmm. Deno jokatzen badegu, denok esan nahi dut e, errespetuarekin, errexego izango da denentzako ere, mm -hmm. biltzea eta itzegitea eta astea, ba bizka soluzio bat bilatzen, ez? Mm -hmm. Gaiuneri. Eta, e, egora zehatzorri boruzu, zure ustez aukera badaude, egora hori konpontzeko? Bai, noski. E, gila da urten eh bueno, ba, jaurlaritza hasi dela laniean eta alkatea tarte dagola ta bueno ba, baigurekin bai gurekin ta baiekin bueno batzuk so ser E, bueno, lanian ari dira, ari gara, ez esan osongi, eta bueno, elburu, gure elburua da, hori plastikoia ekentzia, ja ez dugu itzi ginez beste gauzei buruz, eta uste dugu ba, lehenei patuta bezala, ba, errespetua dela lehenengo gauza e, bermatu behar dena eta hortikan aurre alditugula pausoak eman. Eta orain dela urte batzuk enduziren, orduan, kendu dezakete, o sea, ez dela zerbait eh, pentsatzen nahi garela orain, egila da, burte batzuk pasasirela ja, eta gero berriro jarri dituz dela, minon alda kendu, eta beraiek badituzte, jartzen dituztenak zenei dut, ba, denentzako be. Uh -huh. no, eipatzen ditugu, bueno, ba, erritarrak bizilagunak, baina baita ere, eh, ondarrian bertan, ba, ode, eragile, pertsona erreferente ez dakit, pixka bat guzti horien, implikasiboa parte hartzea zentsu batean aipat alkatea ja batzuk ematen ari dela, baina baita herri mailan horrelako referentziak edo elkarteta eta eragi, parte hartzea elkarrizketa horretan hori modu batean obestean bideratzeko nola ikusten duzu hori Nikusten du dela gaus bat egin beharrekoa baino nik ez dakit hasi behar den, eh? Nik ez dakite elkartea kasibargaren edo neretsako ba igual gasteak ere badute hor sarrasana hundilla uh -huh. eh eta eh ba igual beraiegatik hasi hitz egiten alkatea ere da figura bat oso importante hasiera lortu behardu ba bere herrian pakiagotea lehenengo gauza, ordun oso importantia da bere papera ere bai eta gero ba logiko eh Jaeski bel compañía eta alarde fundazio ere binon Eh, ez da ke hasi beharko zen, ikuste dut eh denok emarco genula esfortzo bat eta ba saiakera handi bat egin, ba lehenen gurratza hoiek emateko, ez. gutxinez ixeri ta hitzegin. Ze ixartzen magera denok mai batean eh egiteko, ba, bueno, ba, algera elkar ulertu edo gutxinez saiatu bat bestei elkar ulertzen eta mm -hmm. hola poliki poliki ba jun pausoak ematen. Mm -hmm. Bueno, en gaztea gaipatu dituzu, egia da, ba, urte guetan, belaunaldi berriak eh, sartu egin indirela, eh, parte hartzen dudela baita ere, bakasunetan jaizkibela eh, konpainian, bueno, zu kapitaina bezala bereiekin hitz egiteko, pentsatzen eta beste guztiak ere, baina bereziki bereiekin hitz egiteko aukera duzu, zein zu dira, zu, bueno, ba, bere, bereien eh, sentzazia, bereien ikuspuntuak, ba, guzti honi buruz. Ba oso politak. E, e, kontutan auki behar dugu bagu hasieran sufritu ba, genuen asko herria e, guztia sufritu zuzu, ez bakarrik angoek, pinin mono bareziki hemen hasi ginenak asoso ba, geizki pasa genun. Ta Taurtiak pasala e, lehenengurtiak etziren ziren gazteak, ez genun aurra gero hasi ziren kuberuak mm -hmm. kubero ohiek handitu dire etaia gaur egun dire gure gaztetxoak eta ikustea zein nondo pasatzen dute nola disfrutatzen duten jaia zorgarria da. Mm -hmm. e, Ordun ikusten dezupena merezi dula. Eta gero, e, nigai patuko nuke, bukatzen denean ja alardea, bueno, gualardian ez gaude, bineo, bueno, ja elkartzen garen ean, ikustea gaztea, konpainia desberdinatako jendeak, elkarrekin daudela eta ondo pasatzen dutela jaia, horrek ba, ematen dizu itxaropena, ez, ikusten dezu aldela. Bukatuta alba dugu elkarrekin egon zer gero barruanez. ez. Bada pausu bat eman behar duguna den hartian eta gazteak dakate egiltza. Nozki? Uh -huh. Espero ezagun, ahortengo, bueno, ba, erriko bestetan, zehazki e, alardearen egunean, gutxenez, e, paus hori, e, aipatu dugun paus hori ba, betetzeazta. Nik esperantza daukat, nik uste dute beteko dela, eta ez bada betetzen, ba, ez dakit, tozondola indikan zeingo dugun, zen, e, erabaki hori ez dagoartu behar indikan, uh -huh. zen, bueno, ba, askeneko momentuan, bueno, ikusiko dugu, bion, denen obe beharrez eta bereziki herriaren onerako, e, bueno, eske,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 Ba mila esker eta ze hosarrantolatzen badezute badaki zute gure laguntza guztia izango desutela parte hartzeko mila esker